harmadik fejezet Gilom meccetei. Mer, amit letért a Tel autópájáról, autópályáról, de valamivel még mindig gyorsabban hajtotta megengedetnél. Csak nem negyven év telt el az iraki gép elrablása után, de a szervezet még mindig élete része volt. Úgy távozott, hogy sohasem követte a szabályokat, ami főleg konok, Galileai természetéből adódott. Makacs népek vagyunk, mondogatta. Herodes kedvenc városában, Tiberiászban született, a Galileai tó közelében. Fiatal éveit egy kibuczban töltötte. Édesanyjának köszönhetően, aki beszédtanár tanár volt, akcentusát hamar leküzdötte. Neki köszönheti rendkívüli szabadság szeretetét is, és azt is, hogy képtelen volt elviselni az ostobaságot, és hogy a városi emberekkel szembeni megvetését alig leplezze. De a legfontosabb, hogy fejlesztette készségét, valamint azt, hogy egyszerre több dologra tudjon koncentrálni. Hosszú pályafutása alatt az anyjától tanult összes képességét kamatoztatta az ellenség szándékainak felismerésében. Gyakran adódott, hogy gyorsabban kellett fontos döntéseket meghozni, még mielőtt az összes információ a birtokába kerülhetett. Ellenlábasai gyakran vádolták, hogy túl sokat képzelek. Egy alkalommal ezt vágta a fejükhöz. Uraim! Olvassák el a képzelgéssel megszerzett Míg aktáját. Ezen a márciusi reggelen 1997-et írtunk, amikor autójával maga mögött hagyta Tel Avivot. amit, hivatalosan már nyugdíjas. Ám a titkos titkosszolgálatnál senki sem gondolta komolyan, hogy egy ilyen ember, mint Amit, nyugdíjasként folytatja majd életét. Tudása a fejében tárolt információhalmaz túl gazdag ahhoz, hogy feledésbe merüljön melyr, amit előző nap tért vissza Ho városból, ahol régi Vietcong felderítő tisztekkel találkozott. Összevetették tapasztalataikat, és találtak közös témát is, hiszen mindketten csellel Fortéja győztek ellenségeikkel szemben. Amint ellátogatott több olyan országba is, ahol annak idején tevékenysége nagy felfordulást okozott, Amman, Cairo, Moszkva, Senki sem merte megkérdőjelezni az utazások célját, mint ahogy a Mossad élén eltöltött öt év alatt senki nem tudott alternatívát nyújtani módszereivel, eszközeivel szemben. Ez alatt az idő alatt a hírszerzést művészi szintre emelte. Egyetlen más szolgálat nem ért emberei nyomába az információgyűjtés területén. Kémeket küldött minden arab ország minden nagyobb településére, Európa szerte, Dél-Amerikától Afrikáig és az Egyesült Államokig. Kácsai beszivárogtak a Jordán hírszerzésbe, a Mukabaratba is, amelyet pedig a legjobb arab hírszerzésnek tartanak a világon, vagy a szíriai katonai hírszerzés hálózatába, amely viszont a legkegyetlenebbként ismert. Emberei hidegvérű, erős és bátor férfiak voltak, amilyeneket a regényírók sem találhattak ki. Röviddel azután, hogy igazgató lett, majd amit Yasser Arafat irodájából egy ügynök által ellopott belső használatú iratot küldött szét a hálózaton belül. A moszadnak mindegyikünkről külön aktája van. Tudják a nevünket és lakcímünket. Az aktákban legalább két fénykép is van. Az egyik azt mutatja, hogy nézzünk ki kafijedben, a másikon pedig nélküle. A mosadnak tehát nem okoz nehézséget, hogy kövessen bennünket fejfedővel vagy a nélkül. Hogy további félelmet keltsem. Mayr soha nem látott számban alkalmazott arab informátorokat. Úgy gondolkodott, hogy a nagyszámok törvénye szerint elég ember talál, akik egyszer hasznosak lehetnek. Megvesztegetett arabok elárulták a pfs egy fegyvereseit, a fegyverraktárok, a biztonsági lakások helyét és a tervezett utazások részleteit. Minden meggyilkolt terroristáért Mayr Amit plusz egy amerikai dollár jutalmat ajánlott fel. A hatnapos alatt minden egyiptomi légibázison és katonai parancsnokságon volt egy-egy moszad vagy informátor. A kairói főhadiszálláson belül nem kevesebb, mint három főtisztet környékezett meg sikeresen a moszad. Hogy hogyan történt, megmaradt melyet, amit legjobban őrzött titkának. Vannak dolgok, amikről jobb nem beszélni. Minden ügynökétől és informátorától ugyanazt várt el. A nagy dolgok mellett az apró részleteket. Mennyit kellett pilótának gyalogolnia a baraktól az ebédlői, mennyi időre reked egy bizonyos tiszt az ominózus kairói közlekedési dugóba. Van-e barátnője a stratégának? Csak ő tudta, hogyan használja föl majd ezeket az információkat. Egy kátcsának sikerült pincérként munkát szereznie egy front közeli légibázis kantinjában. Hetente küldött jelentést a készültségi állapotokról, a pilóták és műszakiak életviteléről. Italozási szokásaik és szexuális életük egyaránt szerepelt a Tel Avivba küldött titkos jelentésekben. A Mossad új szervezete, a pszichológiai hadviselés osztálya, a loh Amma pszichológit LAP, a nap 24 órájában azon dolgozott, hogy aktákat állítson össze az egyiptomi pilótákról, földi kiszolgáló személyzetekről és tisztekről. Repülési képességeikről, arról, hogy rangjukat saját képességük vagy összeköttetéseik révén szereztéke, kinek voltak alkohol problémái, kilátogatta a kuplerájukat és kikedvelte a fiúkat. Meyer Amit éjszakánként tanulmányozta az aktákat, gyenge pontokat keresve és azokat a férfiakat kiválogatva, akiket zsarolással aztán a saját céljaira felhasználhat. Nem volt túl felemelő, de a hírszerzés gyakran ilyen mocskos munkák elvégzését is jelenti, nyilatkozta egyszer. Egyiptomi közalkalmazottak családjai kairóban feladott névtelen leveleket kaptak szeretteik visel dolgainak részletes beszámolóival. Az informátorok részletes jelentést küldtek a családi botrányokról, ami miatt a hajózó személyzetek tagjai beteget jelentettek és eltávozást kértek. A tiszteket névtelen telefonálók világosították fel beosztottaik magánéletéről. Egy tanárt azzal hívott fel egy szimpatikus női hang, hogy egy bizonyos lánygyermek azért tanul rosszul, mert az apja egy magas rangú tiszt, titokban férfi szeretőt tart. A hívást követően a tiszt főbe lőtte magát. Ez a kitartó kampány, mely teljes megelégedettségére nem kis felfordulást okoz az egyiptomi hadseregben. 1967 elejére az egyiptomi hálózat jelentései alapján teljesen nyilvánvalóvá vált amit számára, hogy Gamal Abdel Nasser háborút tervez Izrael ellen. Tisztességes úton vagy zsarulással még több informátort szerveztek be, akik segítették a moszadot. Még több információhoz juttatták az egyiptomi légierő és katonai vezetés köreiből. 1967. májusának első napjaiban az izraeli légierő parancsnokának már a pontos napot is jelenteni tudta, amikor lecsaphatnak az egyiptomi légi támaszpontokra. A rakéta elhárító rendszerek 7 óra 30 és 7 óra 45 között voltak a legsebezhetőbbek. Ez alatt a 15 perc alatt az éjszakai személyzet már fáradt volt a hosszú szolgálat után, míg az őket leváltott társaik még nem voltak teljesen éberek. Ráadásul gyakran késve vették át a szolgálatot, mert a kantinban lassú volt a kiszolgálás. A pilóták 715 és 745 között reggeliztek. Ezután sétáltak vissza a barakjaikba, hogy magukhoz vegyék a felszerelésüket. Ez az út általában tíz percet vett igénybe. A legtöbben még elidőztek a toaletekben is, mielőtt a startvonalra indultak volna. Körülbelül nyolcra értek oda, ami a nap hivatalos kezdetét jelentette. A földi személyzet addigra felhúzta a gépeket a hangárokból, hogy megtankolja és felfegyverezze azokat. A Következő negyed órában az indítóállásokon tankoló kocsik és rakétákat szállított teherautók sokasága zsúfolódott össze. Egy hasonlóha részletes beszámoló készült a kairói főhadiszállás munkarendjéről is. A tisztek általában 30 perc alatt jutottak Kairó külvárosában lévő otthonaikból a parancsnokságra. A stratégiák gyakran még 8-15-kor sem voltak az irodájukban. Legalább tíz perc betelt, amíg letelepettek asztalaik mögé, megkávéztak és elcsevegtek kollégáikkal. A személyzet nem kezdett hozzá a légibázis előző napi forgalmi jelentésének kiértékeléséhez 8.30-nál előbb. Mert amit azt javasolta az izraeli légierő parancsnokának, hogy 8 és 8.30 között érjenek a célpontok fölé. Ez alatt az idő alatt porig bombázhatják az ellenséges támaszpontokat, hiszen a kairói főparancsnokság még nélkülezi kulcspozícióban lévő embereit, akik a válaszcsapást irányíthatnák. 1967. június 5-én Izrael légierege pontosan 8 óra 01-kor halálos pontossággal indította meg a támadást. Alacsony magasságon repült be a sínai félsziget fölé, és kezdve szerint szórta le bombáit, zúdította ellenségére az ágyutüzet. Az ég pillanatok alatt vöröses feketére változott, az égű üzemanyagtartályok és a felrobbant anyagraktárokból és vadászrepülőkből felcsapó lángok nyomán. Mert amit az ablak felé fordulva ült Tel Aviv irodájában, annak tudattában, hogy a hírszerzők és hírelemzők gyakorlatilag eldöntötték a háború kimenetelét. Rendkívüli képességeinek ez volt a legjellemzőbb megnyilvánulása, ha eltekintünk a moszad óriásira dúzzasztott létszámától. Attól kezdve, hogy átvette a hírszerzés irányítását, mindent elkövetett, hogy ne egy CIA- vagy KGB-szerű intézmény váljék a moszadból. Ezek az intézmények analitikusok, tudósok, stratégák és tervek előkészítőinek százait, ezreit alkalmazták az ügynökök munkájának támogatására. Az irakiaknak és az irániaknak például becsült adatok szerint mintegy tízezer aktív ügynöke volt, de még a kubai szolgálat is ezer ügynököt mozgatott. Mely amit ragaszkodott hozzá, hogy a moszad állandó személyzete ne legyen 1200-nál sokkal több. Mindegyik munkatárs gondos válogatás után nyert felvételt, és számos területen bizonyította tehetséget. Egy tudósnak például, ha a szükség úgy hozza, dolgoznia kell területen is, míg egy kácsának különleges képességeit felhasználva esetleg másokat kell oktatnia. Mindannyiuk számára ő a memunet ami héberül nyers fordításban annyit tesz, első az egyenlők között. A kifejezéssel a mindenkori miniszterelnököt illették, amikor éves költségvetési tervét az izraeli kabinet elé tárta, jóváhagyás céljából. Már jóval a hatnapos háború előtt felvértezte a moszadot mindazzal a képességgel, amelyel halálos csapást mérhet Izrael ellenségeire, behatolt soraik közé megfejtette titkaikat, és kegyetlen pontosággal meggyilkoltatta őket. A moszadot rövid idő alatt mitosszá változtatta. A siker jó részt azokból a szabályokból ered, amelyeket a kácsák ügynökök kiválasztására alkotott, hiszen az ő tevékenységük volt a sikerének záloga. Tökéletesen tudatában volt, mit jelent számukra kezetrázni a főnökkel, mely gesztussal elismerték minden hatóságát, rendelkezési jogát maguk felett. Jó lehet, sok minden megváltozott. 1997. márciusának azon a reggelin, melyre, amit tökéletesen tisztában volt azzal a tényel, hogy az általa bevezetett felvételi következmények változatlanok maradtak. Az a kárcsa, aki elsősorban a pénz motivál, nem kerülhet a moszat kötelékébe. A fanatikus cionistáknak nincs helye közöttük. A fanatizmus gátolja a tisztánlátást, annak megértését, miről is szól ez a munka. Itt higgadságra, tiszta ítélő képességre van szükség, és főként biztos fellépésre. Az embereket különböző okok motiválják, hogy a moszathoz csatlakozzanak. Ott van például a csillogás. Sokan a kalandot keresik. Sokan azt gondolják, ebből többek lesznek, és kis emberből végre valaki lesz. Sokan hiszik, hogyha a moszathoz csatlakoznak, egy bizonyos titkos hatalom részeseivé is válnak. Egyik sem elfogadható indok a felvételhez. És soha egyetlen pillanatra sem feledheti el az ügynök, hogy mögötte állsz, hogy vigyázol a családjára, ügyelsz a gyerekei boldogulására. Ugyanakkor őt is megvéded. Ha a felesége azon kezd tanakodni, hogy a férje életében egy másik nő lehet, biztosítanod kell, hogy nem így van. Vagy ha igen, soha nem mondd meg neki. Ha az asszony kezd kiborulni, nyugtasd meg. A férnek ne szólj róla. Semmi sem zavarhatja meg a munkájában. Egy jó kénfőnök úgy kezeli az embereit, mint a saját családját. Azt kell érezniük, mindig ott vagy, ha szükségük van rád, éjjel, nappal, az idő nem számít. Így nyerheted el hűségüket, így teszik meg, amit elvársz tőlük. És végül is ez számít. Minden kátsa egy három éves kiképzésen vesz részt, amely idő alatt kegyetlenül bántalmazzák is őket fizikailag, kihallgatások közben. Akár nő, akár férfi ügynökről van szó, jártasságot kell szerezniük a moszad által alkalmazott 22-es kaliberű Beretta használatában. A nem arab országokban működő első kátság állomás helyei az amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britániában, Franciaországban és Németországban voltak. Az Egyesült Államokon belül Washingtonban és New Yorkban voltak állandó káccsák. A New Yorki kácsa külön felelőssége volt, hogy az összes ENSZ diplomáciai küldöttségben és a város számos etnikai csoportjában legyenek kapcsolatai. A Washingtoni kácsa is hasonló feladatot kapott azzal a plusz megbízással, hogy a fehérházat is figyelnie kellett. Mások egyes állandó robbanásveszélye fenyegető területeken dolgoztak, és csak akkor tértek haza, amikor egy-egy akció befejeződött. Meyer Amit jelentősen bővítette a szervezetet, hiszen ő hozta létre a külföldi hírszerző tevékenységet összefogó nemzetközi osztályt, a politikai akciók és a nemzetközi kapcsolatok osztályát, amelynek az volt a feladata, hogy az úgynevezett baráti, leginkább a CIA és az angol MI6 társ titkos szolgálatokkal kapcsolatot. A kutatási osztály 15 szekcióra tagozódott, és az arab országokra specializálódott. Az Egyesült Államok Kanada, Dél-Amerika, nagy britannia Európa és a volt Szovjetunió külön osztályt kaptak. Ebbe az infrastruktúrába illeszkedett bele az évek során Kína, Dél-Afrika és a Vatikán. Ám a moszad lényegében ugyanaz a kis szervezet maradt. Nem múlt el nap, hogy a tengeren túli állomásokról ne érkeztek volna friss hírek. Ezek végig szokásos útjukat a King Saul bulvárdon álló magas, szürke épület emeletei között. Májr, amit szerint, ha valakinek emiatt magasabbra kellett gyalogolnia, nem volt nagy baj, és persze az ellenség is egyre félelmetesebb lett. A moszhatkácsák halálos pontosággal végezték küldetésüket, és készek voltak a fegyveres összecsapásra is. Voltak akciók, melynek célja az arab államok közti kölcsönös bizalmatlanság felkeltése, illetve mely filozófiája alapján oszd meg és uralkodj, minél több informátor beszervezése volt. Emberei minden cselekedetéből a hidegvérű profizmus áradt, tolvajként osonva az éjszakába, magok mögött halált és rombolást hagyva. Senki sem menekült bosszuljuk elől. Amikor befejeztek egy megbizatást, jelentkeztek mely, amit irodájában a kiértékelésre. Annak a két kémnek a tevékenységét, akinek bátorsága példa nélküli a mozat történetében, amit közvetlenül maga irányította az irodájából. Valahányszor szóba került és számba veszi a részleteket, amit hangja rendre elcsuklik a meghatottságtól, és arcán kivételes mosoly jelenik meg. Eli Kohán 1924. december 16-án született az egyiptomi alexandria -ban. Mint szülei, ő is ortodox hívő volt. 1956. decemberében ő is a szuezi válság után az Egyiptomból kiűzött zsidók között volt. Hajfába vetődött, ahol idegennek érezte magát. 1957-ben az izraeli katinai kémelhárítás beszervezte, elemzőként dolgozott, de munkáját unalmasnak találta. Érdeklődni kezdett, hogyan csatlakozhatna a de próbálkozása nem járt sikerrel. Mert amit így idézi vissza az eseményeket. Tudomásunkra jutott, hogy az elutasítás mennyire megviselte Eli Kohen. Leszerelt a hadseregből, és elvett egy nádja nevű iraki nőt. Két éven keresztül Cohen egy Tel Avibi biztosítási társaság irodájában dolgozott, mint irattáros. Anélkül, hogy tudott volna róla, elutasított aktája, Meyer, amit elé került, aki egy bizonyos munkára keresett megfelelő személyt. Mivel az aktívak dossziéja közt nem talált senkit, tovább keresett az elutasítottak aktái közt. Az egyetlen szóba jöhető személy Cohen volt. Azonnal megfigyelés alá helyezték. A heti jelentések beszámoltak szokásairól, és megemlítették mély érzését felesége és gyermeke iránt. Keményen dolgozott, gyors felfogású volt, és jól bírta a feszültségeket. Végül közölték vele, hogy a moszad alkalmasnak találja. Eli intenzív hat hónapos kiképzésbe kezdett a Moszad kiképző központjába. Szabotás szakemberek oktatták, hogyan készített pokolgépet és időzített bombát a legegyszerűbb alkotóelemekből. Elsajátította a fegyvernélküli verekedés fortijai, Első osztályú mesterlövész és kitűnő tolvaj lett. Kiismerte magát az üzenetek kódolásában és dekódolásában, a rádiózásban, a láthatatlan tinta használatában és üzenetek elrejtésében. Tehetségével folyamatosan ámulatba ejtette ki képzőit. Különleges emlékező tehetsége gyermekkorából, a tóra részletek tanulásából származott. Az áróbizonyítvány szerint minden képessége megvolt, amivel egy kácsának rendelkeznie kell. Melyre amit mégis bizonytalan volt. Százszor feltettem magamnak a kérdést. Meg tudja tenni, amit várok tőle? Felé természetesen teljes bizalmat mutatta. Soha nem akartam, hogy akár egy pillanatra is megérezze, élete állandó veszélyben lesz. Végül is a mosad legjobbjai készítették felküldetésére. Végül Eli mellett döntöttem. Mair Amit heteket töltött azzal, hogy pártfogoltjának fedő történetet találjon ki. Összeültek. Aires térképét és fotókat tanulmányoztak, hogy koán új élettörténete és neve, Kami Amin tábcs teljesen természetessé váljék. A mosat főnökének látnia kellett. Eli gyorsan tanult és ügyesen sajátította el egy szíriai export-import kereskedő nyelvét. Megtanult, ami a különbség fuvarlevér és árubizonylat között, szerződések és garancialevelek között, mindent, amit esetleg tudnia kellett. Olyan volt, mint egy kaméleon, mindent magába szívott. A szemem előtt alakult át tápsé, a szíriai kereskedővé, aki egy folytában hazavágott Eli minden nappal maga biztosabb lett, egyre jobban hitt abban, hogy el tudja játszani a szerepet. Olyan volt, mint egy világbajnok maratonfutó, akit úgy treníroznak, hogy már a verseny elején az ére törjön. Hát ez a verseny évekig is tartott. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy megtanítsuk, hogyan alakítsa új életét, hogy éljen egyáltalán. A többi már rajta múlott. Mindnyájan tudtuk ezt. Nem volt látványos búcsúskodás. Egyszerűen kisurant Izraelből, ahogy az embereim szoktak. A szír fővárosban Kohen hamar bedolgozta magát az üzleti életbe, és magasrangú barátokat szerzett magának. Egyikük a szír elnök unoka testvére, Mázi Zahredin volt. Zahredin dicsekvésre hajlamos ember volt. Mindig az bizonygatta, hogy Szíria legyőzhetetlen ország. Kohen adta lálovat, Hamarosan meghívták egy kirándulásra a Golán fenség szír erődítményei közé. Látta a hatalmas betonbunkerekben lapuló, nagy hatótávolságú orosz tüzérségi ágyukat. Még azt is megengedték, hogy fényképezzen. Kohen 200 orosz T-54-es tank megérkezését követő két órán belül jelentett Tel Avivnak. Sőt, egy másolatot is melléket Szíria támadási tervéről, amely Izrael északi részének megszállását tartalmazta. Felbecsülhetetlen értékű információ volt. Miközben Kohen megerősítette Meir Amit azon véleményét, hogy egy ügynök egy egész hadsereggel felír, Kohen kezdett kis évakmerül lenni. Azt tudták róla, hogy bolondul a futballér. Egy nappal azután, hogy egy vendégcsapat megverte az izraeli válogatottat, megszegte a szigorú rádiózási tilalmat. Ideje, hogy a futballpályán is győzzünk végre, küldte haza az üzenetet. Ilyen nem hivatalos üzeneteket is megfejtettek, mint kérem adják át feleségemnek jó kívánságaimat házassági évfordulónk alkalmából. vagy boldog születésnapot kívánok lányomnak. Mert amit füstölgött magában, de ahhoz jól ismerte az ügynökre nehezedő feszültséget, hogy feltételezze. Cohen viselkedése nem több egy időleges kilengésnél, ami a legjobb ügynököknél is előfordulóikor. Próbáltam belátni a fejébe. Kiborulhatott? Ez jelenti, hogy megfeledkezett a legszigorúbb szabályról. Az ő fejével akartam gondolkodni, tudva, hogy én változtattam meg az egész életét. Számtalan dolgot kellett vizsgálnom és mérlegelnem. A végén egyetlen kérdés maradt megválaszolatlan. Képes-e Eli végrehajtani a feladatát? Melyel, amit úgy gondolta képes? 1965. januárjának egyik estéjén Eli Cohen tamaszkosi hálószobájában várta, hogy rádióüzenetet küldhessen. Amint bekapcsolta a készüléket, a szíriai szolgálat emberei berontottak a lakásba. Cohen a világ legmodernebb orosz gyártmányú mozgó bemérő kocsijával buktatták le. Kihallgatás közben kényszerítették, hogy üzenetet küldjön a Mossadnak. A szírek nem vették észre, hogy felgyorsult az üzenet ritmusa. Tel Aviv van, mert amit rögtön tudta, Cohen lebokott. Két nappal később Szíria megerősítette Eli elfogását. Mintha egy családtagot vesztettünk volna el. folytában azt kérdeztem magamtól, mint mindig, amikor egy ügynököt elvesztettünk. Meg tudtuk volna menteni? Hogyan történt? Elárulta valaki? A saját figyelmetlensége? Valaki, aki közel állt hozzá? Kiégett, és mi nem vettük észre? Volt benne valamilyen halálvágy? Újkor ez is előfordult. Vagy egyszerűen csak a balszerencse okozta a vesztét. Csak kérdések és kérdések válaszok nélkül. Soha nem tudjuk meg, mi történt valójában, de a kérdések legalább segítenek. A szírek nem tudták megtörni Eli kohent, az elszenvedett kínzások ellenére sem, mielőtt halára ítélték. Mert amit csak nem minden idejét Eli megmentésére fordította. Mi alatt Nadja Cohen világra szóló kampányt indított férje életének megmentése érdekében, közben járt a pápánál, az angol királynőnél, miniszterelnököknél és államelnököknél, amit sokkal diszkrétebben próbálkozott. Európába utazott, hogy a francia és német szolgálat főnökeivel találkozzon. Ők azonban semmit nem tudtak tenni az érdekében. Nem hivatalos úton a Szovjetunióval is megpróbálta felvenni a kapcsolatot. Egészen 1965. május 18-ig folytatta mentőkísérleteit, amikor is nem sokkal hajnali két óra után egy konvoj hajtott ki Damaszkus El Maza börtönének kapuján. Eli Cohen az egyik teherautóban utazott. Vele volt Szíria, 80 éves főrabija Nissin Ambadó. A rabbi nem bírt uralkodni magán, és nyíltan zokogott. Eli Cohen vigasztalta az idős embert. A konvoj elérte a város központjából lévő El Márga teret. Ott Eli hangosan imádkozni kezdte a viduit, a halába menők imáját. Minden hatóisten, bocsáss meg összes bűnömet és védkemet. Hajnali három óra 30-kor, szírek ezrei és a televíziós reflektorok előtt Eli a bitófa alá lépett. Telavibban Nagyja Kohen végignézte férje kivégzését, és megpróbált öngyilkosságot elkövetni. Kórházba szállították és megmentették az életét. Másnap Meir Amit az irodában tartott megemlékezés keretében tiszteletét fejezte ki az elhunyt iránt. Aztán munkához látott, hogy útjára bocsássa a második számú ünnökét. Wolfgang Lotz, német zsidó, röviddel hitrel hatalomra kerülése után érkezett Palesztinába. 1963-ban Meir Amit egyiptomi kémfeladatra vállalkozók listájáról választotta ki. Miközben ugyanazon a kemény kiképzésen esett át, mint Cohen, mely amit ugyanolyan gondossággal készítette el az élet történetét, Úgy döntött, lovasoktatót csinál belőle, egy kelet-német menekültet, aki a második világháború alatt az afrikai hadtestben szolgált, és most visszatér Egyiptomba, hogy lovasiskolát nyisson. Ez a foglalkozás minden nehézség nélkül a kairói elit közelébe segíti, amely szükkör a város körüli lovas klubok köré szerveződött. Lotz rövid idő alatt kialakította klientúráját, amelybe a katonai hírszerzés helyettes parancsnoka és a szóezi csatorna biztonsági főnöke is beletartozott. Lotz felülmúlt a kohent, amikor rávette újdonsütt barátait, hogy hencegjenek neki Egyiptom félelmetes védelmi rendszerével, a sínai félszigeten és a Negev határán álló rakétabázisokkal. Lotz a kairóban élő náci tudósok listáját is megszerezte, azokét, akik Egyiptom rakéta és fegyverprogramján dolgoztak. A moszad ügynökei rövid idő alatt valamennyit kivégezték. Két évnyi kémkedés után Lotz végül lebukott és elítélték. Az egyiptomiak megérezték, hogy túl értékes fogoly került a kezük közé, így hát egy fogolycsere reményében életben hagyták. amit Amitot Lotz lebukása is kétségbe ejtette. Levelet írt egyiptom akkori elnökének Gamal Abdel Nassernek hogy a háborúban Izrael által elejtett hadifoglyokért cserébe engedjék szabadon locot és feleségét. Nasser nemet mondott a kérésre, amit pszichológiai nyomással próbálkozott. Tudattam minden egyiptomi fogójal, hogy azért maradnak börtöneinkben, mert Nasser elnök nem hajlandó két izraelit elengedni. Megengedtük, hogy levelet írjanak haza. Soraik világosan kifejezték érzelmeiket. Melyr, amit ismét Nasserhez fordult és biztosította. Izrael hallgat a házaspár szabadon bocsátásáról, ám nagy nyilvánosság előtt beszél az egyiptomi foglyok cseréjéről. Nassernek ez is kevés volt. Amit ezúttal a sinnai félsziget békefenntartó erőinek parancsnokához fordult. A tiszt Kairóba repült és elérte azt az ígéretet, hogy Locz és felesége a közeljövőben szabad lesz. Melyr, amit megértette a rejtett üzenetet. Egy hónap múlva locz és felesége a legnagyobb titokban Gemp verepült. Néhány óra múlva pedig már az irodámban voltak. Melyr, amit felismerte, hogy kácsájnak segítségre van szükségük idegen földön, megteremtette a sajánim az önkéntes zsidó segítők fogalmát. Minden egyes saján a világ zsidó közösségének összetartó erejéről tanúskodott. Az állampolgári hűségtől függetlenül a végső döntés meghozatalánál a saján felismerte a másik, lényegesebb, misztikus lojalitását Izrael államhoz és a segítségnyújtás szükségességét a zsidó állam ellenségeivel szemben. A saján több feladatot is ellátott. Egy autós saján például, akinek autókölcsönzője volt, minden papír nélkül a kátsa rendelkezésére bocsájtott járműveket. Az ingatlan közvetítő saján lakásokkal segített. A bankban dolgozó saján munkaidőn túl is pénzhez juttatta az ügynököt. Az sáján pedig a hatóságok értesítése nélkül nyújtott segítséget például sebek kezelésével. A saján csupán a szolgálati ellenértékének megfelelően kapott anyagi juttatást. Mellesleg mindenféle hasznos információkat is gyűjtöttek, például partikon felszedett szóbeszédek, rádión hallott hírek, elrejtett újságcikkek és elejtett utalások formájában támpontot nyújtottak a káccsáknak. A sajánok nélkül a moszat nem létezhetett. Melyr amit öröksége tovább él, jóval nagyobb létszámban, 1998-ban, csak Nagy-Britániában, több mint négyezer saján dolgozott. Csak nem négyszer ennyi az Egyesült Államokban. Míg Melyre, amit egy meglehetősen szűk költségvetéssel volt kénytelen gazdálkodni, a moszat, hogy megőrizze világméretű mozgásterét, ma több százezer dollárt költ havonta, hogy fenntartsa érdekeltségeit, fizeti a sajánok költségeit, a biztonsági lakásokat, a logisztikai és fedőakciók kiadásait. Még valamit rájuk örökített, a saját titkos nyelvüket. A jelentés írásrendjét nakának mondták, nappal volt a legmagasabb készültség elnevezése. A kidom, a moszat kivégző tagának a tagja, a Neviot őrizet specialista volt, a Jahalom azokat jelölte, akik a kátsákkal való kommunikációt intézték, a Sajanin célpontja a PFS volt, a Balder futár volt, a Slick iratok rejtekhelyét jelölte, a Teutz pedig hamisítványokat jelentett. 1997. márciusának azon a reggelén, amikor a múltal való randevúra igyekezett, Meir, amit azon gondolkodott, Mennyi minden megváltozott a moszadban? Politikai nyomás alatt. Itt legfőképp Benjamin Nyatanya ura gondolhatott, a moszat veszélyesen elszigetelődött a külföldi szolgálatoktól, pedig már amit mindig nagy hangsúlyt fektetett a jó kapcsolatokra. Egy dolog volt az első számú parancs szerint élni, Izrael először, másodszor örökké. Örökké. És egész más volt az ő szavaival amikor rajta kapnak, hogy a saját barátot zsebében turkázs. A kúszó a rajta kapnak volt, tette hozzá gúnyos mosolyjal. A példa a Mossad Egyesült Államok elleni egyre nagyobb fokú gazdasági, tudományos és technológiai kémkedése. Egy speciális egység, Fedőnevén áll, ami Héberül azt jelenti Fenn, járta be a kaliforniai Silicon völgyet és a bostoni 128-as utat, high-tech titkokat gyűjtve. Egy a Szenátus Titkosszolgálati Bizottságának készült jelentésben a CIA Izraelt az első hat ország közé sorolta, amely államilag irányított hírszerző tevékenységet folytatott amerikai gazdasági tudományos titkok megszerzésére. A német titkosszolgálat elnöke figyelmeztette vezető munkatársait a MOSZAD egyre erősödő tevékenységére, amely az ország legújabb számítógép titkainak megszerzésére irányul. Hasonló tartalmú figyelmeztetést tartalmazott a francia szolgálat által kiadott körlevél is, amely felhívja az érintettek figyelmét a Craig Bailey szatelit kiértékelő központ környékén tapasztalt Mossad jelenlétre. Izrael régóta szerette volna növelni technikai jelenlétét a világűrben, hogy földi nukleáris erejét kellőképpen megtámogassa. nagy britannia kémelhárítása, az MI4 Tony Blairnek, az újonnan megválasztott miniszterelnöknek összeállított tájékoztatójában említést tesz a moszat próbálkozásairól, hogy tudományos és védelmi információkat szerezzenek meg. Melyre, amit nem tiltakozott az ilyen akciók el, csupán az kifogásolta, hogy a kivitelezésük nélkülözte a gondos előkészítést, és nem vették tekintetbe az esetleges hosszú távú következményeket. Ugyanez vonatkozott az LAP pszichológusainak megnyilatkozásaira is. Mer Amit idejében az osztály jó médiakapcsolatokkal rendelkező világméretű hálózatot épített ki, amely kapcsolatokat aztán ügyesen fel is használtak. Egy Európában végrehajtott terrorcselekményt követően elég volt felhívni egy megfelelő háttérre rendelkező hűdündökséget, és a sajtóközlemény már is az LAP szájize szerint jelent meg. Ez az osztály szolgáltatott információkat az izraeli követségek sajtó attaséi számára, amelyeket azután egy alkalmas pillanatban egy ital vagy vacsora mellett kiszivárogtathatnak az újságíró előtt. Miközben az indirekt propaganda gépezete tulajdonképpen megmaradt és működött, lényeges különbségek is megmutatkoztak, nevezetesen a cél, illetve az áldozat személyét illetően. Mert amit számára úgy tűnt, a döntések meghozatalában egyre inkább politikai szempontok kapnak nagyobb szerepet, nevezetesen, hogy eltereljék a figyelmet valami öncélú diplomáciai lépésről a közel-keleten, illetve hogy Izrael visszaszerezze megtépázott népszerűségét, főleg az Egyesült Államokban. Amikor 1996. július 17-én a TVA légitársaság Társaság 800 járata 230 utassal a fedélzetén lezuhant Long Island partjainál, az LAP azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a tragédia mögött az Izrael ellenségének számító Irak vagy Irán áll. Rövid idő alatt számtalan hírforszlány sugalta ugyanezt. Alig egy évvel később, miután 500 ezer dollárt és 10 ezer órát fordítottak a nyomozásra, James K. K. K. Armstrong, az FBI főnyomozója, kizárta a terrortámadás, vagy az elmeháborodottak által elkövetett cselekmény lehetőségét. Négy szemkösz ezt mondta kollégáinak. Ha kiderülne, hogy azok miatt a Tel disznok miatt vesztegettük az időnket, hát nem tudom, mit csinálok velük. Minden egyes általuk kiszivároktatott hírnek utána kellett járnunk. Az L.A.P. az atlantai olimpiai játékok alatt elkövetett robbantás utáni színre lépett. Az a hír terjedt, hogy minden jel arra utal, A bombát olyan valaki készítette el, aki a libanoni élő élő bombakészítőktől tanulta a mesterséget. A történet szányra kelt, és az L.A.P. kiszabadította a terror szellemét a terrorizmustól joggal rettegű amerikai közvélemény előtt. Az egyetlen gyanúsított a játékok egyik szerencsétlen biztonsági őre volt, akinek nyilvánvalóan nem volt semmiféle kapcsolata a nemzetközi terrorizmussal, és amikor tisztázódott a vádak alól, a plegyka is elhalt. Mejr amit persze megértette mennyire fontos a világ közvéleményének figyelmét felhívni a terrorizmus veszélyeire, ám ő mindig ügyelt a gondos kivitelezésre. Amit figyelmeztetését egy várándítással intézték el, és ő már rég megtanulta elrejteni érzéseit. Tudta, a moszad hanyatlása akkor kezdődött, amikor 1995. novemberében azon a bizonyos Tel béke békemenet tüntetésen Icák Rabin merénylet áldozata lett. Röviddel azelőtt, hogy Rabin egy szélsőséges zsidó férfi lelőtte, mely amit ezt az izraeli társadalom válságának mélyüléseként értékelte, a moszad akkori igazgatója, Shabátis Havit, figyelmeztette Rabin közvetlen munkatársait, nem kizárt, hogy merénylet lett készül ellene. Egyik szerint a figyelmeztetés túl általános volt, hogy komolyan vehették volna. Úgy ítélték meg, közvetlen veszélyről nincs szó. Mely, amit igazgatósága idején a moszad tevékenysége nem terjedhetett ki Izrael területére, ahogy a szíjjáé munkája se az Egyesült Államokra mégis erős kritikai érzéke mellett, melyre, amit gyakran mondogatta, hogy a Mossad mindenben osztozik az ország sorsával. Szolgálati ideje alatt a Mossad tevékenységének híre, hatása gyakran az egész világot bejárta. Az általa megfogalmazott hűség mára-mára múlté. Az emberek elvégzik a feladatukat, amely épp oly veszélyes és mocskos, mint mindig is volt, de már azzal törődtek, hogy politikailag is bebiztosítsák magukat. Ez a szövedék paranóiás helyzetet teremt, amely gyakran jelentkezik is a politikai életben, megkérdőjelezve az izraeli demokrácia hitelességét. A Tel Aviv és Helzilia üdülőtelep közti országút mellett van egy antennáktól zsúfolt kis település. Ez a Mossad kiképző bázisa. Amit egy új politikai tiszt vagy egy izraeli követségen dolgozó kém elsőként megtanul Tel Avivba érkezése után, a Sötétbarna épület címe. Mégis, ha egy izraeli kiadványban megjelenne ez az információ, büntető eljárást vonna maga után. 1966-ban éles vita alakult ki a titkosszolgálat berkein belül, amikor egy Tel Aviv-i napilapban megjelent a Mossad akkor igazgatója, Danny Játom neve. Azt beszélték, letartóztatják az újságírót és a szerkesztőt is. Végül is azért nem történt semmi, mert a Mossad hamar rájött. Játom neve akkor kikerülne a világ sajtóba. Melyet, amit határozottan az ilyen malőr ellen szavazott. A kémkedés titkos tevékenységi forma, és nem mindig a legkellemesebb. Mindegy, hogy mit tettek, a külvilággal szemben meg kell védeni az embereit. Bánhat velük keményen, faraghatja a vadhajtásokat, amik beleillenek a szervezetbe, de a világ számára érinthetetlenek, illetve olyanok, akik nem is léteznek. Szolgálati ideje alatt Rám volt a fedőneve. A név egy óta spementumi fiúra utal, aki a Pályunír szellemében nevelkedett abban az időben, amikor az arab palesztin világ nem csak a brit mandátummal, de a zsidósággal is szemben állt. Gyerekkorától kezdve keményen edzette a testét. mert Amit erős és egészséges volt, mélyen hitt benne, hogy ez az ő földje. Erek Izrael, Izrael földje. Nem számított, hogy 1947-ig a világ még mindig Palesztinának nevezte, amikor az ENSZ javaslatot tett a szétválásra. Izrael, a nemzet, születését majdnem a közeli megsemmisülés követte, amint az arabok visszakövetelték földjüket. Hat ezer zsidó halt meg. Az arab oldalon nem tudni pontos adatokat. A halottak látványa hozzásegítette, mely amit ott a felnőtté váláshoz és a náci haláltáborokból érkező túlélőké csak tovább mélyítette azt. A látvány az emberi gonosság feneketlen mélységére emlékeztetett. Vallotta amit. Katonai pályafutása egy nagy karrierre szánt katona története. A 48-as függetlenségi háborúban, szakasz két év múlva mosedáján alatt egy egész ezredet irányít, aztán nem egész öt év alatt a hadsereg hadműveleti parancsnoka lesz. Ez az izraeli védelmi erők második legmagasabb rangja. Egy baleset, ejtőernyője majdnem nem nyílt ki, véget vett katonai pályafutásának. Az izraeli kormány ösztöndíjjal a Kolumbia Egyetemre küldte. Mose Dian javasolta, hogy melyre amit legyen a katonai hírszerzés parancsnoka. A belső tiltakozás ellenére, amely arra épített, hogy nincs hírszerző tapasztalata, mégis kinevezték. Az egyetlen, ami mellettem szólt, hogy harctéri tapasztalatom volt, és saját bőrömön tapasztaltam, mennyire fontos a jó felderítés. 1963. május 25-én átvettem Mossad vezetését Iszer től Számtalan újítás fűződik a nevéhez. Ő volt az, aki bevezette az ellenség kivégzését, aki titkos kapcsolatot keresett a KGV-vel akkor, amikor a zsidók millióit üldözték aki a nők szerepét átértékelve először alkalmazta a szexuális csapdát a hírszerzésben, aki engedélyt adott Hussein király palotájába való behatolásra, kevéssel azelőtt, hogy a Hasen uralkodó a CIA kém volna az arab világban. Az általa bevezetett technikai megoldásokat mind a mai napig alkalmazzák, ám soha senki nem tudhatja meg, hogyan fejlesztette ki ezeket a módszereket. Vannak titkok, és nekem is vannak titkai szokta mondani a maga szükszavuságával. Amikor eljött az idő, hogy egy új ember nagyobb hasznára válhatott az izraeli hírszerzésnek, minden ceremónia nélkül csöndben távozott. Összehívta munkatársait, és csak annyit mondott, ha valaha konfliktusba kerülnének zsidóságuk és a moszadától megkövetelt feladatok etikája között, azonnal vonuljanak vissza. Aztán mindenkivel kezet fogott, és távozott. A következő igazgatók egyike sem mulasztotta el, hogy időnként kávéra hívja a Jabotinszki utcai irodaházba. Ilyenkor az igazgatói iroda ajtaja szigorúan zárva maradt, és a telefont is kikapcsolták. Anyám mindig azt mondta, ha megtörik a bizalom, vége a barátságnak, mondta egy öregember bölcsességével. Közvetlen családján kívül egy rakás gyerek, unokák, unokatestvérek, több generációra visszanyúló távoli rokonok Igazából kevesen ismerték Mery Amitot. És ez így volt jól. Azon a reggelen 1997-ben, a kormánykerék mögött Mery Amit feltűnően fiatalnak látszott. Nem többnek hatvannál, miközben a 75-höz közeledett. Hányszor tette meg ezt az utat az eukaliptuszfákkal fákkal szegélyezett úton? Maga sem tudta. Ám minden egyes útja egy régi mondásra emlékeztette hogy zsidónként túlélő vagy, mint halálig védekezned kell. Ugyanezt az elszántságot látta a Televiftól éjszakra Gelotnál álló táborban várakozó katonák arcán. Büszkeséget, pimaszú hegyke büszkeséget. Kötelező szolgálati idejüket töltötték az izraeli hadseregben, abban a Szent hitben, hogy a világ legnagyszerűbb hadseregében szolgálnak. Néhányan, még egyszer, meir amitra emelték tekintetüket. Számukra ő is csak egy öreg ember volt már, aki a közelükben álló háborús emlékműhöz látogatott el, hogy emlékezzen. Izraelben számos, összesen 1500 ilyen emlékmű található, amelyeket ejtőernyősök, pilóták, tankok vezetői és a gyalogság emlékére állítottak. Az emlékművek öt háború és közel ötven év gerilla háborúiban elesett hősökre emlékeztetnek. Mégis, egész Izraelben, de még a világon sincs még egy olyan emlékmű, amelynek létrehozásában Meir Amit közre A kiképző tábor közelében áll, számos betonépületet és homokkőfalat rejt, melyek alakja az emberi agyvelőre emlékeztet. Meir Amit azért választotta pont ezt az alakzatot, mert a hírszerzést mindent elmond az emberi agyról, sokkal inkább, mint egy ostoba bronzszobor, valami heroikus pózban. Az emlékmű 557 férfi és női hírszerző emlékét őrzi, közülük 71 a moszadban szolgált. A világ különböző pontjain haltak meg, az iraki sivatagban, Irán hegyei között, Dél- és Közép-Amerika dzsungeleiben, Afrika bozótjaiban, vagy egy utcában, valahol Európában. Mindannyian a moszad mottoja szerint próbáltak élni, harcolj fortéjjal. Mely, amit sokat személyesen ismert közülük, Néhányat egyes akció során maga küldött a biztos halálba, de ennek felelősségét is vállalnia kellett. Egy ember halálát mindig népünk biztonságával szemben kellett mérlegelni. Ez soha nem volt másként. A homok csupán nevek és évszámok vannak bevésve. A halál évszámai. A körülményekről nem beszélnek. A nyilvános akasztás volt minden elfogott zsidóként büntetése az arab országokban, egy gyilkos késhely névtelen sikátorban, vagy a kegyes szabadulás a börtönökben töltött hosszú hónapok és rettenetes kínzások után. Soha senki nem tudja meg. Olykor maga, melyr, amit is csak sejtett bizonyos dolgokat. És sötét gondolatait megtartotta magának. Az agyvelő formájú emlékmű csak egy része az egésznek. A betontömbön belül található az irattár, a halott ügynökök adataival. Minden egyes személy élete, katonai múltja gondosan dokumentált, csupán az utolsó küldetés részletei hiányoznak. Minden ügynök külön emléknapot kapott a kicsin zsinagógában. A zsinagóga mögött egy amfiteátrum található, ahol a hírszerzés napján a családok emlékeznek halottaikra. Olykor, mert amit mond néhány szót nekik. Aztán meglátogatják a múzeumot, ahol különböző mesterműveket állítottak ki, mint például vasalóba rejtett rádióadóvevőt, kávés csészét, amelybe mikrofont csempésztek, láthatatlan tintával teli parfümös vegcsét, és azt a magnetofont, amely rögzítette Nasser és Hussein beszélgetését közvetlenül a hatnapos háború előtt. Melyr, amit felelevenítette azoknak az ügynököknek a történetét, akik ezeket az eszközöket egykor a mossad dicsőségére használták. Az én Gedeoni táimat, így hívta őket. Gedeon egy ótestamentumi hős volt, aki kémelyi segítségével mentette meg Izraelt az ellenségtől. Végül a múzeum kurátorával elindult a kőtáblák között. Minden egyes névelőt megálltak, és mielőtt tovább léptek volna, alig észrevehetően meghajtották a fejüket. Mely, amit őszintén gyászolt. Suttogva így szólt a kurátorhoz. Akármi történjék is, biztosítanunk kell, hogy ez a hely örökre megmaradjon. Majd minden előzmény nélkül hozzátette. Asszad szíriai elnök damaszkuszi irodájának falán egyetlen lóg. Szaladin keresztesek elleni 1187-es évi győzelmének színhelyéről. Ez vezette az arabokat Jeruzsálem visszafoglalásához. Assadnak a kép iránti tisztelete sok tanulságot rejtett Meir Amit számára. A kép figyelmeztesse Izraelt. Assad ugyanúgy tekint ránk, mint Saladin tette, valakire, akit meg kell semmisíteni. Sokan osztoznak ebben a meggyőződésben. Vannak, akik úgy tesznek, mintha barátaink volnának. Velük különösképpen vigyáznunk kell. Megállt, elköszönt a kurátortól, és visszasétált az autójához mintha túl sokat beszélt volna, mintha attól félne, szavai pegykaként terjednek majd az izraeli szolgálat berkein belül. Napjainkban egy újabb válság látszik kibontakozni az izraeli és az amerikai hírszerző szövetségek között, ami Izrael számára végzetes következményekkel járhat. A készülődő vihar egyik szereplője az a színes egyéniség, aki valamikor mail amit alatt szolgált, és akit, mint Eichmann foggyulejtője már biztosította helyét a történelemben. Még mindig szeretett a tűzzel játszani.